Második fejezet A Helios nehéz felderítő cirkáló békésen lebegett a semmiben. A közelben ragyogó kék óriás nap éles árnyékokat rajzolt az űrhajó burkolatára. Jenna Harris álmosan pislogott a kivetítőn futó számsorokra. A számítógépnek csupán pár percre volt szüksége, hogy a hajtóművektől kezdve a fegyverrendszeren át a navigációig mindent leellenőrizzen, de a fiatal kommunikációs tiszt úgy érezte, a program soha nem végez. Többek között azért is utálta az éjszakai szolgálatot, mert a rossz kapitány minden karbantartási munkát erre a műszakra sózott. Na nem mintha a világűrben sokat számítana a napszak. Három hete indultak el a földtől legtávolabb eső emberlakta bolygó a Kepler körül űrállomásról, és azóta az Égatta világon semmi sem történt. Egy nyomorult meteorraj nem sok annyi sem bukkant fel az érzékelők hatósugarában. A lány kibámult a vezérlőterem ablakán. Nem értette, hogy a kapitány miért egy magányos csillag közelségét vélte a legalkalmasabb helynek a napi ellenőrzési rutinok lefuttatásához. A kékfényi óriás legalább százszor akkora intenzitással lökte a világűrbe a halálos sugarait, mint a Kepler napja. Szerencsére a pajzsok könnyedén ellenálltak a sugárzásnak, és ha igazak a gyári paraméterek, a legújabb fejlesztésű védelmi mező mögé bújva órákig korzózhattak volna akár a koronaszférában is. Talán pont ez volt a cél, teszteljük az új pajzsokat, Tűnődött a lány. Legyen szíves, ne csavargassa tovább a tincseit. A fenébe is hadnagy! Ha már unatkozik, legalább neyen látványosan tegye! Mordult fel mögötte Yariszov százados. Jenna bűntudattal telve elkapta a kezét a hajáról. Elnézést, uram! Ha ennyire nem tud magával mit kezdeni, menjen, segítsen Jóf örmesternek kicserélni a biofiltereket! Dohogott tovább a medve első elsőtiszt. A lány elhúzta a száját, ha választania kellett, hogy a gyorsan változó analízis értékekre meredjen vagy az őrmester fenekét bámulja maga előtt egy levegőtlen szervízcsőben, mindenképpen az előbbi nyert. Amúgy sem kedvelte Geoffot. A műszaki altiszt flotta szerte hírhet volt kegyetlen cinizmusáról és cifra káromkodásairól. Már régen kirúgták volna a mélyűr felderítési divíziótól, ha nem olyan átkozottú jó szakember. Mire mindezt végig gondolta, a Helios mesterséges intelligenciája befejezte a rendszer ellenőrzést. Jenna elégedett szusszanással vette ismét birtokba a kommunikációs terminált. pillantással felmérte a háromdimenziós kijelző értékeit, és már törölte volna a képet, hogy a következő szektorra irányítsa az intelligencia kutató szenzorok sugarát, amikor újja megállt a parancsikon felett. A kivetítő jobb alsó sarkában halvány, naranyszínű fény villant. Igaz, némi bizonytalan pislákolás után kialudt, de a lány úgy döntött, megér egy gyors vizsgálatot. Amilyen piszok elfoglaltak vagyunk, az időmbe belefér, gondolta. Miközben keze automatikusan mozdult, kijelölte a feltételezhető jelforrás zónáját, eszébe jutott, amikor évekkel ezelőtt először kapott narancsriasztást. Akkor még csupán egy hete szolgált a Helioson. Milyen ideges volt, izgatott, hogy talán egy idegen civilizáció jeleit fogja. Persze az akadémián megtanult, hogy a narancjelzés még nem garancia semmire, akár egy pulzár vagy véletlenszerű háttérsugárzások is generálhatnak hamis jeleket. De tudni valamit, és remélni valamit, az ugye két teljesen különböző dolog. Remegő hangon jelentett rossz kapitánynak. Az őszes őrnagy rezzenéstelen arccal utasította Jennát, hogy hajtson végre részletesebb analízist. A lány szemét összehúzva koncentrált a szenzorok beérkező adataira, és nem tűnt fel neki a vezérlőben támadt csend. Eriz nagy? Csukja be a száját, mert ha összenyálazza a terminált, az még a végén zárlatot kap, szólalt meg mögötte Hassan a fegyverzeti tiszt. Jenna értetlenül pillantott hátra a kreolbőrű férfire. A tisztása arcán elterülő széles vigyorláttán gyanút fogott, visszafordult a munkállomás felé, és meglátta, hogy egészen addig csupán egy valós adatnak álcázott szimulációt bámult. Dühösen pördült a fedélzeten tartózkodó féltucat kollégája felé. A kék-fekete egyenruhás férfiak és nők csillogó szemmel mind őt bámulták, majd szinte egyszerre tört ki belülük a nevetés. Még a titokban a robotnak hívott rossz kapitány is elmosolyodott. Gratulálok, hadnagy! Isten hozta a Hélios fedélzetém! Jenna elvörösödve, gyilkos pillantással méregette hahotázó társait, ám mérge gyorsan elmúlt és elnevette magát. A jel, ami néha felfelvillant a kivetítőn, nem igazán adott okot az izgalomra. Túl gyengének, túl szorványosnak tűnt. Az emberiség már közel 200 éve hivatalosan is fajnak nevezhette magát. Négy bolygón és tucatnyi kisebb holdon vetette meg a lábát, de még soha nem találkozott idegen civilizációval. Igazság szerint még a nyomaival sem. A múló évtizedekkel a kételkedők egyre hangosabbá váltak. Gyorsan nőtt azok száma, akik azt állították, hogy az ember az egyetlen értelmes faj a galaxisban, de talán az egész univerzumban. Sokan közülük elővették a már-már homályba merült könyvet, a Bibliát. A legerőteljesebb hangúak odáig merészkedtek, hogy békés gyűléseken hangoztatták, embernek nincs keresni valója a csillagok között. Ezek az önjelölt proféták arról prédikáltak, hogy Isten nem ezt az utat szánta a kiválasztott fajnak. A világkormány megtűrte a gombamód vallási csoportokat, ám aggódva figyelték a közösségeket. Különösen mikor sorra rákezdtek, az úrharagja előbb-utóbb lesújt az emberekre, amiért megtagadták őt. Jenna ráeresztett a szignára két különböző filtert, majd egy harmadikat is, de mindhárom algoritmus nemleges válaszszal tért vissza. Kár, mégre történt volna valami, gondolta csalódottan. Utasította az automatikus keresőt, hogy ugorjon a következő szektorra, majd a következőre. Lopva a kronométerre pislogott. Már csupán két órát kell szenvednie, és mehet aludni. A vezérlőterem közepén trónoló Yarisovhoz fordult, hogy engedélyt kérje meglátogatni a kis helyiséget, de amikor szóra nyitotta a száját, a szemesarkából megpillantott valamit a kivetítőjén. Az egyik, mindedig inaktív mezőben felvillant egy ikon. Jenna odakapta a fejét, de az adatmező halott szürkén bámult vissza rá. Remek, már képzelődök is... A következő pillanatban azonban ugyan, csupán egyetlen másodpercre, de aktiválódott a mezőkerete. Ellenőrizd a J2-es adatkijelző adta ki Jenna az utasítást. A Terminál saját rendszere szinte azonnal visszajelzett. j 2 szegmens inaktív, kívánja megváltoztatni a beállításokat? Nem, csatoldáta j 2 szegmens aktív, j 2 szegmens inaktív, J2-es szegmens aktív, j 2 szegmens inaktív, hangzott fel a géphang. Hadd nagy, nem talált jobb szórakozást? Ha már itt tart, a világítást nem akarja fellekapcsolgatni? kapcsolgatni? Fújd dühösen az első tiszt jenna Ezt nem én csinálom, uram, hajolt közelebb a lány döbbenten a termináljához. Beérkező jelet vesznek a szenzorok. Miféle jelet? Kelt fel Jarisza a parancsnoki ülésből, és Jenna mögé lépett. A lánykiség kényelmetlenül érezte magát, ahogy a majd két méter magas, súlyemelő testalkatú férfi fölé tornyosult. Nem tudom, túlságosan gyenge is. És... Nézze. Itt van megint. Már ketten bámulták a kijelzőn felvillanó, majd eltűnő ismeretlen ikont. Nem számadat és nem kommunikációs adatcsomag volt. Csupán egy furcsa piktogram. Rendszerhiba? Nem hiszem. Az M.I. szerint minden rendben. Azóta veszem, mióta letapogattam a 3569-es szektort. Mozgassa vissza a scanner sugarat 3569-re. Hagyja futni a háttérben. Közben kérje le a rögzített képet. A lány követte az utasítást, majd meghökkenve a parancsnokára pillantott. A kivetítőn egy emberi szemre emlékeztető piktogram képe vibrált. – Mi a fene ez? – dünnyögte Jarisok. – Maga, látott már ilyet? – Jenna idegesen megrázta a fejét. – Nem, de ha azt mondom, ismerősnek tűnik, akkor hülyének néz százados? – Éppen ez lett volna az én következő kérdésem is, mert nekem is rémlik valahonnan ez a jel. – Evergrow? – szólt az első tiszta navigációs konzolnál ücsörgő katonának. – Ellenőrize vissza a kommunikáció forrás koordinátait! A szeplős képű egyenruhás, komoly arccal bólintott, majd a terminálja fénylő ikonjaihoz nyúlt. Jenna ezzel a gyors keresést végzett az adatbázisban. Uram, azt hiszem megtaláltam, vagyis ö, találtam valamit, ami nagyon hasonlít hozzá, bökött a szőke lánya kijelzőre. Jarisov közelebb hajolt, és félhangosan motyogva olvasni kezdte a szöveget. Ré szeme, ókori egyiptom, napisten. Mi a hold udvaros akácsi meteor? Ennek semmi értelme. Hogy kerül egy sok ezer éves földi szimbólum képe a világőrbe? Evergrow megköszörülte a torkát. Hm, <köhem> a hozzávetőleges koordináták megerősítve, uram, az adás eredete körülbelül négy fényhónapnyira esik a jelenlegi pozíciónktól. Oké, okay, és? Mi a forrása? Bolygó? űrhajó? Nem, uram, bizonytalanodott el a navigátor. Nincs forrása, uram. Na ne, valaminek lennie kell ott, mutassa! Csörtetett át a vezérlőn Pár másodperces szemmeregetés után azonban elégedetlen torokhanggal egyenesedett fel a konzol mellett. Semmi! Talán még egy nyombat hidrogén atom sincs negyed parsecnyi távolságon belül? Jenna, Evergrow és a csendben figyelő Hassan parancsra várva néztek az első tisztre. Jaris szava egy ideig tanakodva ráncolta a homlokát, majd határozottan megszólalt. Evergrow? Negyed impulzus irány a jelforrása? Hassan, a pajzsok fenn maradnak, de a keze legyen a tűzgombon. Csak az én parancsomra löhet. Harris! Keressen valakit a civilék közül, aki ért ehhez az ókori izéhez. A Helios ugyan katonai űrhajó volt, de mint minden mély űrfelderítő egység, pár civil tudóst is a fedélzetre vettek. A flotta parancsnokság eredetileg nem volt elragadtatva a világkormányeme ötletétől, csak akkor enyhültek meg a főtisztek, amikor kiderült, hogy a tudósok mély alvásban maradnak a bevetések alatt, csak akkor ébresztik fel őket, amikor szükséges, valamint, hogy a fizetésüket a kormány ája, nem a flotta költségvetéséből csípik majd le. Jenna pár gyors mozdulattal a kijelzőre varázsolta az utas listát, ahogy ezt a katonák csak maguk között nevezték. Doktor Horváta, a hatos kapszulában olvasta fel Jenna hangosan a kiválasztott személy adatait. Paleontológus, régész, történész, meg egy halom olyan képesítés, amibe beletörné a nyelvem, ha megpróbálnám kimondani. Oké, okay? indítsa el az ébresztési procedúrát, mi pedig várunk. Szemük a szenzorokon legyen, mert megeszem az összes kitüntetésem, ha tényleg nincs ott semmi. Jenna eltűnődve figyelte a kijelzőn pulzáló szemet. A szignál a számítógép szerint ismeretlen jellegű részecske sugárzásként jelentkezett, éppen csak az érzékelhetőség alsó skála vonala felett. Tehát az első gondolat, hogy valami ősrégi földi adás került a Szenzormátrix hálójába, semmiképpen sem állta meg a helyét. Eljátszott az ötletet, hogy talán űrkalózok rejtett bázisára bukkantak, de ez sem tűnt valószínűnek. Ugyan melyik banda helyezni a földtől majd 800 fényévnyire a támaszpontját? A legközelebbi kereskedelmi útvonal is vagy hatvan fényévnyire esett tőlük, és a farkasok szeretnek a bárányok közelében ólálkodni. Ne szóljunk a kapitánynak, kérdezte óvatosan Evergrow. Jarisov megrázta a fejét. Ugyanmiről? Ha felverjük rossz örnagyot a semmiért, mindannyian szorulunk. Először halljuk, mit mondta a tudóskánk, és ha közelebb érünk, talán többet megtudunk. A vezérlőbe belépő dr. Horvát, erősen kopaszodó feje búbján megcsillantak a mennyezetvilágítás fényei. Az idős férfi maradék, ez haja, csimbókokban meredezett a világba. Bizonytalan tekintetéből és botorkáló lépteiből azonnal kiderült, a tudós nem tartotta be a mély alvásból történő ébredésre vonatkozó regenerációs előírásokat. Jenna igyekezett elnyomni tiszteletlen vigyorát, ahogy az ódivatú zakót viselő férfi a konzolokba kapaszkodva oda botlott Jarisovhoz. Találtak valamit. A számítógép azt mondta, jelentkezzek a hídon. Az öreg úr izgatott hangja köhögésbe fulladt. Mint egy kehes bagoly, vihogott fel a tenyere rejtekébe Jenna, miközben gyorsan elfordult. Az első tiszt komor két hét fogdát ígérő pillantást vetett a lányra, majd a tudós bakarolt. Jöjjön, megmutatom, miről van szó. Mindkét férfi Jenna mögé lépett. Az öreg hunyorogva figyelte a villózó ikont, majd gyanakodva, bosszankodva Jariszovra pillantott szórakoznak velem. Kicsit többet vártam volna egy flotta tiszttől, mint hogy bolondát tegyenek egy öreg embert. szégyelje magát százados. A megtermett tiszt megkökken rázta a fejét. Dehogy. Eszünk ágában sincs viccelődni, ismeretlen jelet fogtak az érzékelőink, és mikor tüzetesebben megvizsgáltuk, ezt a piktogramot kaptuk eredményként. Doktor Horváth, maga tudja mi ez? Az adatbázisban egyetlen hasonló dolgot találtunk, mégpedig Rá szemét! fejezte be az bólogatva. A gond ezzel csupán annyi, hogy ez a kép, bökött a kijelzőre Doktor Horváth, fejjel lefelé van, és hiányzik a szemöldök vonal. Legközelebb ne ilyen gyatra hamisítvánnyal próbálkozzanak. Ha mindenáron áron kacarászni akarnak, nézzenek meg valami holó paródiát. Jariszóv nyakán kidagadtak az erek. Jenna ismerte már annyira az első tisztet, hogy tudja, pillanatokon belül kirobban belőle a düh. A lány nem sokat tévedett. Nagy győződjön meg, maga makacs, adjon iskolázat, fogja már fel, hogy nem szórakoztunk magával! Ezt az ismeretlen jelet onnan kintről vesszük! Mutatott ki a tiszta vezérlőterem frontját betöltő hatalmas ablakon túra. Ha nem képes másra, mint nyalogatni a saját sértett egóját, akkor köszönöm a segítségét, és menjen szépen vissza a kapszulájába! Az öreg tudós ilyetten hátrált el a feldühödött jariszovtól. Nézze, én nem úgy gondoltam. De lássa be, a világűrben vagyunk, messze a földtől, és. Tudják, mi generálja? A kérdés hallatán a százados valamelyest lehiggadt, megrázta a fejét. Még nem, de úton vagyunk a jelforrása felé. Ó, mikor érünk oda? Csillant fel mohon doktor Horváth szeme. Az attól függ, mit tud elmondani erről az izéről? Ha olyat hallok, felkeltjük a kapitányt, és majd ő eldönti, hogyan tovább. A kisöreg csalódott arccal megvonta a vállát. Nem sokat részeme, vagy ha úgy tetszik. Húrusz szeme egyfajta védelmi szimbólum volt az ókori Egyiptomban. Ékszerként is viselték, mert azt tartották, bölcsességgel, egészséggel ajándékozza meg a tulajdonosát. Ugyanakkor pusztító erőt is jelképezett, mert rá a napisten fényével és hőjével gyilkolni is tudott. – Lehet, hogy ez egy figyelmeztetés, amolyan ne gyerek közelebb különben lövünk? – kotyogott közbe Jenna. A két férfi meglepődve nézett a lányra, majd a tudós elnevette magát. Kislány maga pályát téveztet. Ilyen fantáziával írjon inkább novellákat. Száz és száz fényévekre járunk a földtől, és ez a jel csupán hasonlít az ókori hieroglifára. Érti csak hasonlít? Ne vonjon le ilyen hirtelen következtetéseket, mert figyel, nem jár jól. Ha most azt mondom, hogy az ókori görögök is szemet festettek a gájáik orrára azt gondolván, így biztonságban utaznak majd a tengeren, akkor valami galaktikus útjelző bójának gondolja a jelzést? A lány megsértődött, összevonta Melkasán a karját. Mégis mekkora az esély, hogy egy emberi szemet ábrázoló grafikus jelet fogunk, ami talán nem is véletlenül hasonlít egy földi szimbólumra. is asszony! Kezdett bele doktor Horváth, de Jenna dühösen a szavába vágott. Maradjunk meg a formalitásoknál. Herisz hadnagy vagyok, és nem kisasszony, pláne nem kislány. Hadnagy? Elég? Csattant fel Jerisov. Kérem, doktor Horváth, menjen a közösségi kabinba. nem rögtön értesítjük, amint szükségünk lesz magára. Az öreg úr nagy levegőt vett, mint aki mondani akar valamit, majd sarkon fordult, és elsietett a vezérlőterem bejárata felé. Az első tiszt közelebb hajolt Jennához. Engem is idegesít a vén okos tojás, de nem beszélhet vele ilyen hangnemben. Megértet, hadnagy? Igen, uram, de doktor Horváth nincs tisztában a helyzettel. Mi van akkor, ha ez a jelzés olyan, mint a mi rendszereinkbe való beléptető? Várja, hogy megadjuk a jelszót. Ha azért nem érzékeljük a jel forrását, mert egy álcázott idegen csatahajó, és ha nem válaszolunk beling durrant, mi van akkor? Én ezt mind tudom, Heris. Ezért vagyunk mi a katonák, és ő a tudós. De nem a maga dolga, hogy potenciális veszélyhelyzetekkel értgesse a civileket. Végezze a munkáját, a többi vízerám. Igen, uram, csikorogta Jenna. Jarisov visszatelepedett a parancsnoki ülésbe, és utasította a számítógépet, hogy ébressze fel rossz kapitányt. Jenna mérge csak lassan szívárgott el. Szelidülő dühely csapása semmivé foszlott, amikor tekintete a legfrissebb adatokra tévedt. A legtöbb jel erősödik, ha közelebb kerül a forrás, de a negyed impulzus sebességgel ványszorgó űrhajó és a szignál intenzitásának növekedése semmiképpen sem volt összhangban. A lánynak azok a bugyúta holofilmek jutottak eszébe, ahol a rendőrök felszorítják a bűnözőt, dobja el a fegyvert. Az persze nem teszi, mire a zsaruk egyre hangosabban ordítanak rá a fickóra, amíg a végén valakinek elfogy a türelme és megnyomja a tűzgombot. Aggodalmas arccal pillantott a széthúzódó ajtószárnyakra. Rossz őrnagy a hajó parancsnoka mogorva ábrázattal lépett be a vezérlőterembe. A kopasz kisportolt férfi gyors pillantással felmérte a hidat, végighallgatta az első tisztkurta jelentését, majd elfoglalta a helyét. Jenna érkezetnek látta az időt, hogy szóljon a legújabb felfedezéséről. Ör nagy, a intenzitása növekszik. Úgy vélem, valami nincs rendben, uram. Valóban! Tegye a központi kijelzőre grafikonnal! Csupán néhány ikont kellett megérintenie, és a szabálytalan görbék megjelentek a levegőben. Hajósebesség, célpozíció, távolság, jelerősség. A kapitány megdörzsölte az állát. Hassan, a pajzsunk rendben? Igen, uram, teljes kapacitáson hibátlanul üzemel. Jariszov! Kögyön előre egy kettes osztályú felderítő dront. nem akarok csapdába sétálni. Igen, uram, dörmögte az első tiszt. Lélegzett visszafojtva figyelték a háromdimenziós kivetítőn, amint a drón egyre közelebb ér a megadott koordinátákhoz. Az érzékelők továbbra sem jeleztek semmit, ám a jelerősség rohamosan nőtt. Parancsnok, a jel? Kezdett bele Janna. Látom, hadd nagy! le Rossz. Jariszov, mi a helyzet a drónnal? Semmi, uram, minden érték zöld. – Mi a fene van ott? – mormogta az őrnagy. – Lehet, csak arra várnak, hogy közelebb érjünk. – nyílt nagyot Evergrow. – Nos, akkor ne várassuk őket! Ha van ott valaki, már biztosan észrevettek minket! Fegyvereket készen be! Teljes sebesség! Az űrhajóban feljajdult párszor a riadó sziréna, a mennyezetvilágítás elhalványodott. A vezérlőtermet már leginkább csak a munkaállomások, konzolok kivetítőinek fénye világította meg. A hélios belépett a hipertérbe. Jenna csupán gyors pillantást mert vetni a tőle pár lépésre ülő Evergrow sápat arcára. A navigátor navigátorpilóta visszanézett rá. Mindketten tudták, mire megy ki a játék. A földi űrhajók és szenzorállomások nem voltak képesek a hipertérben haladó hajók érzékelésére. Ha szerencséjük van, igencsak nagy meglepetést okozhatnak, amikor hirtelen felbukkannak a jelforrás közelében. Ha szerencséjük van, tényleg nem lesz ott semmi. Ám ebben nem bízhattak. Jarisovnak igaza volt abban, hogy a semmi nem generálhatja a jelet, valaminek lennie kell ott. Ha szerencséjük van, az ismeretlen talán idegen űrhajó vagy akármi is rejtőzködik a céljuknál, nem látja őket, amíg a hipertérben vannak. De mi van, ha mégis? Ha szerencséjük van, nem ellenségesek. Harmatos Jupiter, túl sok a ha, gondolta rémülten enzszenna. 22 perc a célkoordinátákig. Jarisov? A szenzerok szerint továbbra sem várnánk semmi. Tarcsa szemmel a szignált és a drónt is. Jen a lelki szemei előtt újabb holofilm részlet jelent meg, a kardját kirántó lovag, amint az ellenségre ront. Soha többet nem nézek meg, egyetlen hülye filmet sem, esküszöm, fogadkozott magában a lány. Tizennégy perc a koordinátákig, jelentette be Evergrow. A fiatal pilóta hangja remegett. A drón? Még mindig semmi, uram. Épp és sértetlen. Ha a célhely közelében van ránk. Hm, rendben, bólintott rossz. Feszült uralkodott a hídon. Jenna szinte hallani vélte a felgyorsuló szívveréseket. Kilenc perc... Ai, Az nagy parancsa, mintha valami mágikus dermedtséget okozó burkot rántott volna le róluk. A hidra beosztott tisztek keze már a konzoljaik érintő ikonjain táncolt. A helios körül kavargó hipertér egyetlen villanással eltűnt, és helyét felváltották a világűr látszólag mozdulatlan csillagai. Ross feszülten előredölt az ülésben. Tekintete a központi kijelző és a vizuális megjelenítő között járt. Jelentést. Vakantott a beosztottjaira. Semmi, uram! A jel intenzitása a tízszeresére nőtt, de a szenzorok továbbra sem mutatnak semmit, felelte Jariszov. A kapitány elégedetlenül hátradőlt, arcán az értetlenség árnya suhant át. Vettem! Evergrow! Tegye fel a jelforrás koordinátáit a kivetítőre! Akárhogy méregették a szemüket, a hatalmas képernyőn csak a nagy fekete üresség terbeskedett. Nagyítást! Harrison! Van változás a jelben? Nincs, uram! A kivetítő továbbra is feketén ásított rájuk. Menjünk közelebb! Egy nyolcad impulzus. Adta ki a parancsot rossz. Jariszov, uszítsa rá az összes érzékelőt! Futassol le minden szenzorprotokolt! A Helios lajhár a jelforrás feltételezhető irányába mozdult. Talán két perc feszült csendben, amikor az első tisz megszólalt. Dörmögő hangjában izgatottság csendült. Parancsnok! Sikerült bemérni a jelforrást, akármi is az, alig tizenkét centi a hossza és nullához közeli a szélessége. Rossz elkeskenyedő szemmel érintett meg pár ikont a saját termináján. Mi a bánat ez? Valami hipertérféreg? Figyelem, Mikrosingularitást érzékelek az útvonalunkon, kikerülő műveletet javaslok, zendült fel az MI hangja. Remek! Már csak egy mini fekete lyuk hiányzott a boldogságunkhoz, dünnyögte a kapitány. Számítógép, vesd össze a singularitás és a jelforrás pozícióját, egyezik? Nem, rossz parancsnok, a jelforrás megközelítőleg nyolc fénypercre esik a singularitástól. Kíván pontosabb értéket? Egyelőre nem, intett a kapitány. 8 fényperc, a nap és a föld közötti távolság. Jeriszov ezzel a képernyőre varázsolta a jelforrás pontos helyzetét, de ettől sem lettek okosabbak. Miért nem látjuk? A szenzorok nem érzékelnek semmiféle álcázó technikát. Jenna a saját munkálomását figyelve törte a fejét. Olyan, mintha, ám még a végére sem ért a gondolatnak, már neki is állt újra kalibrálni a komrendszert. Harris, talált valamit? Kapta oda rossz a fejét. Még nem tudom, uram. Lelassítom az energiáramlás képét, összevetem az időeltéréssel, és... Hoppá! Parancsok, ezt nézze! A kivetítőn egy ritmikusan villogó... Visszintes csík jelent meg. Oké, okay, Heris, és ez mi? A jelforrás, uram, csak a signált átkonvertáltam a látható fénytartományába. Egy pillanat még jobban elasítom. A csík gyors villódzása egyre lassult, majd átváltott mozdulatlan halvány derengésbe. Jeriszoff felvonta a szemöldökét. nagy. Várjon, uram, figyeljen! Minden tekintet a sárgásan derengő alakzatra tapadt. A csík bal szélén erősödni kezdett a fény, majd komótosan elindult jobbra. A katonák ajkát meglepett hangok hagyták el. A fényes szakasz elérte a jelforrás szélét, majd kialudt. A kivetítő felett lebegő képen ismét csak az alig arasznyi halvány izzó objektum látszott. Amikor ismét erősödni kezdett a jel intenzitása, öreges hang csendült fel mögöttük. Elmondanák nekem is, hogy mit találtunk? Meglepődött arcok fordultak a vezérlőterem bejárata felé. Jariszoff bosszankodva közelebb lépett az izgatottan átsorgó doktor Horváth felé. Magá mit keres itt? Mondtam, hogy menjen a közösségi helyiségbe. Persze, persze, legyintett a tudós. Én csak ücsörögjek a fenekemen, amíg maguk elbarmolnak egy világra szóló felfedezést. Na, azt ugyan leshetik? Doktor Horváth! Hagyja, Igor! Szólt rá rossz a helyettesére, majd az öreg úrra pillantott. Ha már itt van, maradjon, de üljön le valahová és ne nyúljon semmihez. Rendben, de még várom a választ a kérdésemre telepedett le az idős férfi egy falból lehajtható ülőkére. A kapitány megadó sóhajjal Zsennához fordult. Hadnagy, ha lenne szíves és tájékoztatná a professzor urat, nyomta meg rossz enyhe gunnyal a titulust. A lány elfojtott egy mosolyt, majd magyarázatba fogott. Amit itt látunk, az nagy valószínűséggel egyfajta kommunikáció. Pontosabban, ha az emberi normákat veszük alapul, egyirányú, lineáris adatátvitelnek tűnik. Természetesen tévedhetek, mert ez a fajta kommunikáció lassú és rettenetesen elavult jó, de mi az üzenet? Ki küldi és kinek? Egyelőre csupán ezt a piktogramot sikerült fogni, Mutatod Jenna a kijelzőn világító szemre. Lehet, hogy van több is, de az is lehet, hogy csupán ennyi az üzenet. A jelentését nem ismerjük, viszont az tény, hogy a jel paraméterei éppen csak a műszereink érzékelési tartományán belülre esnek és ismeretlenek. Nem fény, nem hang, nem elektroáramlás. Továbbá még az is megválaszolásra vár, hogy mi generálja a jelet, illetve miért csak ilyen specifikus formában jelenik meg Szóval. Nem tud semmit. Vágott közben a tudós. Kisasszony. Negyven éven át tanítottam a Mars egyetemen, hát tudom, amikor egy diák nem készült a szóbelire, és csak halandzsázik. Inkább arra válaszoljon, hogy honnan, hová tart a jel. Jenna elvörösödött a dütől. Megfolytam, aztán kilököm a zsilipen, vagy csak simán kilököm a többit, meg majd a vákum elintézi. Nem, mégsem. Akkor hol marad az élvezet? Fortyogott a lány magában. Mesterkért mosolyjal az arcán felkelt, a kivetítőhöz lépett, majd a derengőcsi két végére bökött. – Megmutatom rendben, innen indul, és ide érkezik a jel. Körülbelül 12 cm tesz meg. Elégedett? A fiatal Evergrowból kitört a röhögés. Hassan a kisé hátrébülő fegyverzeti tiszt, kreolos arca is gyanúsan rángatózott, de sikerült visszafogni a magát. Rossz örnagy megcsóválta a fejét. – nagy? A professzor úr teljesen jogos kérdést tett fel. Amennyiben ez ténylegesen egyfajta kommunikáció, akkor én sem látom sok értelmét. Talán egy hidrogénatom lövöldöz egy másikra? Vihogott fel Evergrow. Hallgasson! Vagy egy hétkényszer pihenőre vonul! Förmet rá Jeriszov a navigátorra. A megjegyzés azonban szöget ütött Jenna fejében. Parancsnok, van egy olyan érzésem, hogy a mikrofekete lyuknak van valami köze a jelhez. Ha be tudnánk mérni a pontos helyzetét és a jelforrás közelébe tolnánk egy jól irányzott lövéssel... Ross elgondolkodva dörzsölgette az állát, majd a legénységre nézett. Nos, hallották a hadnagyot? Hajrá, uraim! Bemérni, megcélozni csupán pár perc kérdése volt. Mennyire lökjük közel? kérdezte Hassan a fegyverkonzol mellől. A lehető legközelebb, de óvatosan. Harris, ez egy felderítő naszád, nem precíziós orvosi műszer. Megteszem, amit tudok, de nem ígérek semmit, oké? Okay? Készen állnak, vágta ketti a kezdődő vitát Ross. Tűz! A Helios részecske ágyúja felvillant. Jenna már a helyén ülve figyelte a sugarat, amint elvágtat a világ űr sötétjében. Magában elmosolyodott. Eszébe jutottak azok a filmek, ahol az űrhajók egymásra leadott lövéseinek, a találatoknak és robbanásoknak mindenféle idegesítő hang adtak. A valóságban az űrben nem terjed a hang, és a némaság sokkal félelmetesebb volt, mint bármiféle detonáció. Igaz, a mozicsatornák csődbe is mennének, ha percekig néma filmet kellene nézniük az embereknek. Azt hiszem, sikerült, jegyezte meg Hassan a kivetítőre bámulva. Mindennyian látták, az eddigi alig arasznyi fénycsík kétszer olyan hosszúra növekedett. A jel továbbra is futott, ám ezúttal már a megnövekedett hosszúságon haladt végig. Rossz parancsnok felvonta a szemöldökét. Remek! Most már csak tudnunk kellene, mit látunk. Heris. Ám mielőtt a hadnagy felelhetett volna, ismeretlen férfi hang szólalt meg az ajtóból. Ha engem kérdeznek, sikerült beleakadniuk egy interdimenzionális adatkábelbe, és most azt rángatják veszettül. A kapitány dühösen megpördült az ülésével, és a nyugodtan ácsorgó láb férfira bámult. Maga meg hogy került ide? Jariszov, mostantól zárjuk a hidat, csak katonai személyzet léphetve. uram? vigyarodott el az orosz tiszt. Személy szerint soha nem értett egyet a flotta parancsnokság döntésével, miszerint a civil megfigyelőknek szabad bejárása legyen a vezérlőterembe. Igaz ez köszönhető volt annak az ismeretlen idióta bürokratának, aki kitalálta, hogy a civil és katonai személyzet egy térben dolgozzon. A húri orgas fizikus vállat vont és a pulzáló csíkra mutatott. Ahogy gondolja parancsnok, tiltson ki minket, de az ilyesmihez nem árt szakemberrel konzultálni. Ha csak nincs maguk között fizikus, úgy azt hiszem szükségük lesz rám. Mivel nem igazán volt érkezése, indulás előtt bemutatkozni, Grand Zabowski vagyok, asztrofizikus. A válasz, hogy mit keresek itt, egyszerű. A hülye riadó miatt a számítógép felébresztett minket civil tudósokat a mély alvásból. Követtük az utasításokat, beültünk az étkezőbe. Aztán eluntuk, hogy egyik arra sem volt hajlandó épp kézlába választ adni a kérdéseinkre. Egyre kevésbé lelkesem, annál bosszúsabb kis csapatunk engem választott meg képviselőnek, hát rám hárult a feladat, hogy bevessem magam az oroszlánok közé. Intett Grant körbe a vezérlőteremben. Amint látom, éppen jókor érkeztem. Mennyit hallott? Harris hadnagy nagy elemzése óta áldogálok itt. Ha a jól sejtem van egy láthatatlan jelforrásunk, amit nem mutatnak ki a szenzorok, igaz? Pontosan, de hát fejezzem be, parancsnok! Intette le grant a parancsnokot. A jelforrás szakaszza megnőtt, amikor a mikroszingularitása közelébe lögték. Úgy vélem, Harris Hadnagynak igaza van, ez egyfajta számunkra ismeretlen kommunikáció. Azonban maga a csatorna, amin a jel végig futkonán semmilyen rövid, mint amennyit mi látunk belőle. Tippem szerint ez valami csillagok, rendszerek közötti kommunikációs rendszer része. Ha ennyire jól tudja, akkor talán megmagyarázná, miért nem látjuk az egészet? Álcázva van talán? kérdezte az első tiszt. Így is lehet mondani, bólintott a fizikus. Azért nem érzékeljük, mert maga a közvetítő csatorna is benne az üzenet egy másik dimenzióban van. Már régóta tudjuk, hogy a fekete lyukak nem csak a mi fizikai síkjainkra vannak hatással, mint például a megnevekedett gravitáció, de még a hatodik dimenzió az idő is a befolyása alá kerül. Ezt minden űrhajós tudja, Mr. Zabowski, szólt közben rossz. De amit valószínűleg nem tudnak, hogy a legfrissebb kutatások szerint más dimenziókra is hatást gyakorolnak. Bár bizonyítani nem tudom, de szinte biztosan veszem, ez a mini feketejük megsértette egy másik dimenzióban található kommunikációs csatorna védőburkát, ezért a kiszabadult, és a mi is érzékelhetővé vált. – És én még azt hittem, Heris kisasszony az egyetlen a fedélzeten, akinek inkább fantasztikus történeteket kellene írnia. Szólalt meg a sarokban üldögélő horvát. Gránt csupán megsemmisítő pillantást vetett az idős férfira, majd folytatta. – Mielőtt holdkórosnak nevezne, pillancson bele a személyanyagomba, ha még nem tette volna. Rossz pár másodpercig a saját terminálja kijelzőjét tanulmányozta, majd bólintott. – Oké, okay, látom már, miről beszél. Mi volt a munkája a divízióban? Erről nem igazán beszélhetek, de a dimenziókutatás volt az egyik főterületem, húzta fanyar mosolyra a száját Grant. A lényeg, hogy szerintem ami odakint van, az bizony egy transzdimenzionális kommunikációs vonal. Úgy érti idegen lények egy másik dimenzióból? Nézett nagyot az öreg tudós. Fiatal ember, magára igazán nagy jövővára. Dr. Harvát, csak a jól neveltségem tart vissza attól, hogy valami nagyon csúnyát mondjak. Kérem, hallgasson el! Én sem kotyogok bele, hogyan ássak ki a csontjait a földből! Szólt rá határozottan a fizikus az öreg tudósra, majd válaszolt a csípős megjegyzésre. Amúgy, nem feltétlenül rossz a de nem színű, Már egy ideje kísérletezünk olyan féldimenziókkal, amik a fix dimenziók közötti átmenetet képezik, ebben nincs semmi titok. Mr. Zabowski. Ne feledje nem az egyetemen van, talán ha mindenki számára érthetően fogalmazna, köszörülte meg a torkát, Járisz. Ah, hogy ne persze elnézést. A jelen tudásunk szerint a hagyományos értelemben vett anyagot lehetetlen átvinni egyik dimenzióból a másikba, anélkül, hogy az elpusztulna. Viszont ha mondjuk úgy éket verünk két dimenzió közé, a féldimenzió az egyik legbiztonságosabb, rejtett hely lehet a galaxist behálózó rejtett kommunikációs vonalak számára. Csupán a fekete lyukakat kell elkerülni. Amint azt tapasztalták, még a legfejlettebb szenzorokkal sem vették volna észre, ha az a mikroszingularitás nem szakítja fel a téridő kontinumot. Várjon! Ez azt jelenti, hogy emberkéz munkáját látjuk? Pillantotta a parancsnok a fénycsíkra. Grant megrázta a fejét. Mi még csak elméletben bizonyítottuk ezt a lehetőséget. A gyakorlati kivitelezésre várni kell pár év tizedet. Nem, parancsnok. Ezt a dimenziókábelt biztosan nem ember építette. A szervizettség vette a csatorna sérülését, és már úton volt, hogy a hibát kijavítsa, amikor újabb jelek futottak be az érzékelőktől. Egy viszonylag kisméretű idegen tárgy érkezett a sérül szakasz közelébe. Az ismereten objektum mozgása alapján egyértelművé vált, hogy valamiféle űrjárműről van szó. Az egység nagyobb sebességre kapcsolt, és a maximális fokozatra állította az álcázó pajzsát. A utat már megtette, amikor a szenzorok jelentése szerint újabb, az előzőnél lényegesen nagyobb objektum lépett ki a hipertérből. A szervizettség megtorpant. Várt. Előre programozott rutinjai konfliktusba kerültek egymással. Végül az elsődleges, javítási feladatot felülírta a gépi óvatosság, és csupán figyelt, információt gyűjtött. A távolság és az ismeretlen űrjármű pajzsai miatt csupán korlátozott mennyiségű adatot tudott begyűjteni, hát lassan ismét elindult. Szenzorjai ezúttal a nagyobb járművet pásztázták. Az idegen űrhajó lövése egy ezred másodperc töredéke alatt aktiválta az egység védelmi protokolljait, az azonosítatlan hajó megtámadta a kommunikációs hálózatot. Bár a szervíz drónt nem katonai feladatokra tervezték, de az idegen fedélzeti fegyver tűzerejéből levonta a következtetést, hadihajóval van dolga. Még biztonságosnak ítélt távolságban ismét megállt. Az idegen űrhajó nem használta többször a fegyvereit, ellenben különböző, széles spektrumú érzékelő nyalábok tucatjait küldte szét az űrben. Akadt köztük olyan, ami veszélyes lehetett a drónra is. Az egység túl későn reagált. Az egyik nyaláb áttörte az álcázó pajzsát és ideiglenesen megbénította a navigációs rendszerét. Ugyan a hajtóműveit még sikerült aktiválnia, de a részlegesen működésképtelenné vált rendszertől várt koordináták híján szinte azonnal le is áltak. Az álcázó generátor hiába igyekezett több energiát pumpálni, a vezérlés megszüntével az egység végleg láthatóvá vált. A szervízrón tehetetlenül, mozdulatlanul lebegve figyelte, amint az ellenséges szándékú űrhajó testéből egy jóval kisebb egység bukkan elő, majd elindul egyenesen felé. Rossz őrnagyarca elkomorodott. Biztos benne, Mr. Zabowski? Hát csak nem botlottunk bele valami szupertitkos fejlesztésbe, amiről még maguk sem tudnak, kapitány. Vont vállad Grant. Értem. Harris, Evergrow, a szemük az érzékelőkön legyen. Hassan, ugorjon neki egy multispektrumú szkennelésnek negyed fényév távolságba. A fegyverzeti tisztbicentet. Igen, uram. Álcázott objektumtól tart? Pontosan, Mr. Hassan. Beavatnának engem is, emelte fel a kezét Horvát. Nagyra értékelem a katonai hablatjukat, de egy kukkot sem értek belőle. Ám rossz helyet Grant felelt. A parancsnok attól tart, hogy idegen űrhajó lehet a környéken. Ha észrevették, hogy megsérült a kommunikációs csatornájuk, minden bizonnyal ideküldenek valakit, hogy megjavítsa. Vagy egy jól felfegyvérzett felderítőt, hogy csillagport csináljon belülünk, morogta az első tiszt. A parancsnok türelmetlen pillantása belefojtotta a szót A kapitány megérintette a belső interkom ikonját. – Itt rossz őrnagy, kérem figyeljenek! Kepleri Standard idő szerint hajnali 2 óra 26 perckor ismeretlen eredetű jelzéseket fogtunk. Az eredeti pozíciónkat elhagyva a jelforrás felkutatására indultunk. Még folyik az adatfeldolgozás, de elképzelhető, hogy a szignál nem emberi eredetű, de még senkinek kezdjen ünnepelni. A munkájukat magába foglaló napi protokoll továbbra is érvényben van. A Helios és Legénysége sárga készültségi szinten marad, és a helyzetnek megfelelően hírzárlatot rendelek el. Ettől a persztől kezdve minden kommunikáció a Keplerrel vagy más emberlakta bolygóval, űrállomással, űrhajóval, kizárólag az én vagy Jarisov százados engedélyével történhet. Civil utasainkat kérem, további utasításokig maradjanak a számukra kijelölt közösségi helyiségben. Mindenkit tájékoztatunk, amint lesz bármiféle fejlemény. Közlemény, vége! Hát, ezzel alig ha meg a kedélyeket, vakarta meg az orrát horvát. Rossz éles tekintettel a tudós felé fordult. Professzor! Az utasításaim magának és a kedves fizikus kollégájának is szóltak. Azonnal hagyják el a hidat, máskülönben kénytelen leszek a biztonságiakkal kikísértetni magukat. A tudósok kényszeredett arccal keltek fel az üléseikből. Jól van, megyünk már, nem kell egyből átmenni ősrobbanásba. Alig csukódott be mögöttük a vezérlőterem ajtaja, Hassan izgatottan felkiáltott. Parancsnok, találtam valamit? A kivetítőn egy szabályos alakú tárgy homályos képe jelent meg. Az ismeretlen kocka oldal élei körülbelül egy méter hosszúságúak lehettek. Nem tudja kiélesíteni? Utálom a szellemképes adást, jegyezte meg a kapitány. Nem szükséges. Úgy tűnik, feladta, hogy a sötétben bújkáljon. Peszülten figyelték a mozdulatlan objektumot. Most mi van? Miért nem mozdul? Suttogta Evergrow. Talán megsérült. Lehet, hogy a scanner sugár áthatolt a pajzsán, szólt Hassan, de hangján érezhető volt csupán tippel. Kisvártatva azonban újra megszólalt. Igen. Úgy tűnik, valami baja van. Hirtelen energiaszint ugrás, majd zuhanás történt. Oké. Okay. Mi ez? kérdezte tömören rossz. Nem mondom biztosra, de úgy tűnik, valamiféle szervizdrón lehet. Tanulmányozta a fegyverzeti tiszta munkaállomása kijelzőjén sorakozó adatokat. Nem találok semmiféle fegyverre utaló energiamezőt. Egy biztos. ez az izé valóban nem lehet emberi szerkezet. Szóval nincs élet a fedélzetén. Amennyire innen meg tudom nincs, uram. Valamiféle kristályvezérelt rendszereket látok, és nyomukban apró biomaszát. Nyoma sincs semmiféle komplexebb impulzus sorozatnak, ami idegrendszerre, agyra utalna. De a legbelső részekhez nem jut el a tapogatórendszer, csupán a külső pár centiméterről van némi sejtelmem. A kapitány tűnődve bámulta a világűrben lebegő kockát, majd az első tisztre pillantott. Százados! Vegyem magam mellé, Geoff Örmestert! Ugorjanak be a siklóba, és körbe azt az izét! Próbáljanak meg minél többet kideríteni róla! Igen, uram! Ugrott fel a nagy darab elsőtiszt. Igor Yariszov még egyszer ellenőrizte a konzol kijelzőit. A kétüléses könnyű űrsikló rendszerei barátságos fénnyel jelezték, minden rendben, indulásra kész. Az elsőtiszt loppa a mellette ülő Geoffra pillantott. Az alacsony, kerekképű őrmester idegesen rákcsálta a szája szélét. A francba... Miért én százados? Mert maga a legjobb műszak is a fedélzeten! És az ott, mutatott Yariszov a lassan felnyíló hangárajton túl tündöklő csillagok felé, egy gép? Vagy valami olyasmi? Köszönöm szépen ezt a megtiszteltetést, morogta Dsoff. Jarisov nem jelezte, hogy hallotta volna a társa dohogását, a hélios siklója kisuhant az űrbe. Alig pár percig tartott az útjuk, amikor már szabad szemmel is láthatóvá vált az idegen tárgy. A távoli napfénye megcsillant a felszínén. Ahogy közelebb értek, az őrmester felvonta busa szemöldökét. Mi a fene? Mintha aranyból lenne... Az első tiszt elvigyorodott. Ne is azon róla, hogy szétszedi és nemes fémként otthon eladja. Kár. Korai nyugdíj, gondtalan élet. Meg egy élet életfogytik, tartóberten. bólogatott komoly képpel Jariszoff. A két férfi felnevetett, de hangjukban idegesség bujkált. Oké, okay. lássuk, mink van. Szkennelem. Helios, veszik az adást? Igen, százados, tisztán. Eddig semmi új. Az eredmények csak megerősítik, amit már amúgy is tudtunk. Csendült fel rossz őrnagy hangja a sikló kabinjában. Vagyis, amit eddig nem tudtunk, szűrte a fogak között Geoff majd hirtelen megragadta a felettese karját. Százados! Oda nézzen! Jariszoff ösztörösen előrehajolt az ülésben, de keze már a vizuális megjelenítő kontrollja felé mozdult. A kinagyított kép az idegen szonda felszínét mutatta. Nyomát sem látták a szokásos szerelőnyílásoknak, tömítéseknek vagy szegecselésnek. Azonban a sima felületet sok helyen furcsa ábrák csoportjai borították. Veszek meg, hogy én már láttam ilyeneket. Hát persze, tavaly, amikor a földön Egyiptomban nyaraltam. Százados! Ezek a rajzok tökre azokra a hiáró izékre emlékeztetnek. Látom, én is, örmester, nem vagyok vak, felelte az első tiszt kiszáradt torokkal. Parancsnok, mi az utasítás? A kommunikátorban csend támadt majd pár halk statikus sercegés után ismét életre kelt. A szervízkarokat használva hozzáférnek bármilyen ellenőrző konzolhoz? Geoff bosszusan felhorkant. nagy, miről beszél? Még azt sem látom, mi hajtja ezt az izét. Egy rohadt sima kocka az egész, leszámítva a szaros rajzokat. Ha azt akarja, hogy esek neki plazmavágóval, csak szóljon, de nem hiszem ez a micsoda kurvára értékelné. Oké, okay, örmesteren nyelég. Csak azt akartam mondani, uram, hogy a hajtóműlaborban alaposabban meg tudnám vizsgálni. Hunyászkodott meg a műszaki katona. Felejtse el, hogy a fedélzetre veszük ezt a micsodát. Értem, uram. Nos, akkor nem tudom, mit várt tőlem. Innen közelről sem tudok többet, mint a fedélzetről. Próbálják meg kéziszkennerrel, hangzott a parancs. Innen, bentről. Még a sikló burkolatán sem jutna el, a jel. Hüledezett az őrmester, majd elsapadt, amikor rájött, miről beszél az őrnagy. Azt akarja, hogy öltözzek be, és mászszakjának a kockának a felszínére? A parancsnok hallgatott egy sort, mielőtt megszólalt volna. Jariszov, tapasztalnak bármiféle ellenséges aktivitást? Nem, uram, Vagy nem tudunk róla. Vagy nem tud rólunk, vagy nem érdekli, hogy itt vagyunk. De az is lehet, hogy valóban megsérült, és nem képes védekezni. Rendben, vettem. Örmester öltözzön be! Joff mézfehér arccal merett a kommunikátorra, majd mint akinek ólomból készültek a végtagjai, lomhán kicsatolta magát. Ez parádés. Másszak ki egy száz kafanderber egy idegen drónra, és álljak neki csavarhúzóval feszegetni a burkolatot? Nem kellene megpróbálni kommunikálni vele? Herész, kis szépségem, mi lenne, ha... Kezdett bele a műszaki katona, de a lány hangja megállította a további nyavalygást. Már próbáltam... Nem válaszol sem rádióhullámokra, sem sugárzásra, de még fényjelekre sem. Teljesen inaktív. Jó, Nem mi a fenét kezdjek vele én? A kéziszkenner? A szentségit őrmester! csattant fel rossz. Ha még egy hangot kiejt azon kívül, hogy igen, uram, Vibro fogkefével sikáltatom magával fényesre annak a micsodának a felszínét. Nem azt kapta parancsba, hogy javítsa meg, csak szkennelnie kell. Öltözzön be és kezdje el a kézjelemzést. Igen, uram, motyogta a katona. Az őrmester hátra vonzolta magát az utastérbe, és halálra vált arccal felvette az űrruhát. Miközben a fejébe nyomta a cisakot, az az ostoba gondolata támad, hogy azért ilyen vakítóan fehér a skafander, hogy jobban látszon rajta a vér. Nem mintha az űrben nem fagyna azonnal kristályosra. Az alkarvédőbe épített minikonzolon ellenőrizte a nyomást, fűtést, oxigént, majd béna vigyorral intett a pilóta fülkéből figyelő Jariszovnak. Minden oké. Okay. Vigyázzon magára, őrmester! Könnyű azt mondani. Sóhajtott magában Jeff, majd belépett a zsilipkamrába. Hallotta, hogy a szivattyúk eltávolítják a levegőt az apró helyiségből, és alig két szívdobbanásnyi idővel később, már a világűr jeges feketesége terpeszkedett, csizmás lábai előtt. Na meg az ismeretlen, aranyszínű kocka. A szervizettség tisztában volt vele, hogy a közelében levegő járműből előkúszó alak hamarosan odaér hozzá. Érzékelte, hogy a nyúlványokkal rendelkező figura szerves anyagból készült. A burkolat alatt uralkodó nyomás és gázkeverék megerősítették a feltevését, hogy csupán a vékony héj tartja működőképesen az idegen életformát. Bár nem volt tudományos egység, de annyit sikerült megállapítania, hogy intelligens fajjal van dolga, de a szándékaik tekintetében 70%-osra vette a negatív tényezőket. A nagy űrhajóról továbbra is felé irányították az őt megbénító sugarakat, vette a rádió és sugárjeleket, a hadi hajó fényeinek felvillanását is rögzítette. Alap kommunikációs kísérletnek tűntek, de képtelen volt válaszolni rájuk. Hiába adta ki a parancsot, a megfelelő alegységnek az őt ölelő sugarak sorra megbénították a rendszereit. Az idegen lény odaért hozzá, és újabb szkenner sugarak hatoltak be a szervizdrón fémtestébe. Már régen bemérte a frekvenciát, amin a lények kommunikáltak, de nem értette a szavakat. A burkolat nyomokban titánium, de nagyrészt valamilyen ismeretlen ötvözet. Aha. Azt hiszem, találtam egy illesztési vonalat. Mutasd magad, kicsikém, nyíj ki szépen, Zsóf Az alak egyik nyúlványával hozzáért. A drón taktikai processzora egyike a legsokad rendszereknek még üzemképes volt. Azonnal reagált. Az egység saját védelmében kiadott parancs sikeresen lefutott. Működő fegyverrendszerek híján csupán egyetlen dolgot tehetett. Az idegen lény fémekkel nehezített burkolata a szervíz egység felszínéhez tapadt. Jeff úgy ültött a rádióban, mint akit nyúznak. Bassza meg! Ez elkapott! Halljátok! Szedjetek már le erről a kurva kockáról! Jarisov már ugrott, hogy beöltözzön, és a bajba jutott társa segítségére siessen, de a parancsnok hangja megtorpanásra késztette. Tudta, hogy a sikló belső kamerája élőben közvetíti minden mozdulatát a Helios hídjára. Százados! Maradjon a seggén! Más sem hiányzik, mint hogy maga is hozzátapadjon az az izéhez! Az első tiszt rövid havozás után dühösen visszahuppant a pilótaülésbe. Oké, okay, parancsnok, mi a terv? – Maradjon vételen! Jerisov türelmetlenül dobolt az ülés karfáján, és az idegen objektumhoz tapadt Joffhoz beszélt. Még viccesnek is tartotta volna a kockát ölelgető férfit, hanem az életéről lett volna szó. – Nyugi őrmester, kitalálunk valamit! – Azt kurvára remélem, mert nem akarok itt megöregedni! Hangzott a dühös felelet. – Kizárt dolog, hamarabb fogy levegője! Csesz szemek, százados, maga aztán baromi jó nővér kellene ezzel a megnyugtató stílussal. Oké, okay, oké, okay, csak próbáltam felvidítani. Bocs, hülye vicc volt. védekezett Jariszov. Ja, hát akkor próbálja másképp, mert ez rohadtul nem jött össze. Mégis hogyan? Lőjek belákockába? Vagy próbálkozzak e-empulzussal? Egyre jobb. jajdult fel az őrmester. Az elsővel engem is darabokra aprítana, a másodikkal meg azonnal gajra vágna az űrruhámat. Tudja, mit százados maga csak ne akarjon megmenteni! Hagyjon inkább gondolkodni! Jenna csak félig meddig figyelt oda a kapitány és a szinten dolgozó műszakiak beszélgetésére. Csupán félfüllel hallotta, amint Geoff helyettese Riggs tizedes is elveti az elektromágneses impulzus ötletét. A lány a sikló, illetve az őrmester sisak kamerája által felvett képsorokat böngészte. Az idegen tárgy felszínén sorakozó jelek láttán először csak halvány gyanakvás fogta el, majd egy perc múlva már biztos volt benne, hogy mit lát. Türelmetenül várt, hogy a kapitány végre befejezze. Parancsnok, azt hiszem beszélnünk kellene doktor Horváttal, fordult oda Rosszhoz. Miért is? szaladt fel a kopasz tiszt szemöldöke a homlokán. Arra gondoltam, hogy az idegen tárgyon található írásjelek segíthetnek Joff örmester kiszabadításában, ezért elemeztem az objektumon található jeleket. A számítógép hat egyező és hét nagyon hasonlító ábrát fedezett fel. Hadarta egy szuszra a lány. Hadd nagy lassítson! Mivel egyező? Mihez hasonlító? Az egyiptomi írásjelekhez, uram, nyilat nagyot Jenna. Hangosan kimondva már közel sem hangzott olyan jól a dolog. Sőt, hatalmas ostobaságnak tűnt, hogy sok száz fényévnyire a földtől hieroglifákkal hozakodik elő. Szerencsére úgy tűnt, Ross nem vetél az ötletet. Miért nem használja az M t Gondolom az is képes lenne értelmezni a jeleket. Igen és nem, uram. Próbáltam, de minden ábrához legalább két, de sokszor több jelentés is kapcsolódik, és a szövegkörnyezet ismerete nélkül teljesen félrefordítható, már csak azért is, mert egy tucat piktogram nem szerepel az adatbázisban. Az őr nagy megdörzsölte a homlokát, majd a kommunikátorhoz nyúlt. Doktor Horvát! Ha lenne szíves a hídra jönni! Nem telt el 30 másodperc, és az öreg tudós szinte beesett a halkan zümmögő széthúzódó ajtószárnyak között. Itt vagyok, mi történt? Vesser egy pillantást ezekre, és legyen szíves, fordítsa le érthető nyelvre. Harris, tegye a kivetítőre! Az idős férfi hunyorogva bámulta a lebegő háromdimenziós elsorokat, Ajka hangtalanul mozgott egy darabig, majd megrázta a fejét. Sajnálom, de az így nem fog menni. Ehhez látnom kell a teljes szöveget, és persze tudnom kell, honnan származik. Ezt, ezt és ezt, Bökötre rá háromra a ragyogó piktogramok sorában, még soha nem láttam. Ezekkel kapcsolatban még tippelni sem merek. Ez a csoport, mutatott egy sor egymás alárendezett képre, valamiféle energiáról szól, ami az alapoktól indul. Ott az a másik üzenetekről közöl információt, de hangsúlyozom, a teljes szöveg ismerete nélkül alig több, mint találgatás az egész. Oké. Okay. Tételezzük fel, hogy ismeri a teljes szöveget. Mennyi időbe telik, mire mindet lefordítja. Font a karba kezét a vákasárosz. Horvát olyan tekintettel merett a kapitányra, mint ha kérdezte volna, miért fehér a hó. Kapitány, ha minden passzol, akkor pár nap alatt kész a hozzávetőleges fordítás. Viszont ez alig ha valószínű, mert az ismeretlen hieroglifák miatt át kell néznem a teljes adatbázist, a kereszt referenciák. Értem, elég lesz, köszönöm. Ennyi időnk nincs. Inte türelmetlenül a parancsnok majd Jerisobot hívta. Százados? Be kell hozni a kockát. Oram, biztos benne? Így el, nem örülök egy csepet sem. Nincs más megoldás, ha csak nem akarjuk feladozni az őrmestert. Hé, hey, parancsnok, nyitott csatornán társalognak, én is hallok mindent, rendült fel Geoff rémült hangja a rádióból. Tisztában vagyok vele, őrmester. Pontosan az volt a célom, hogy maga is hallja, mit terveztünk, de most fogja be egy kicsit a száját. Igen, uram. Igor, hozza be a kockát a kettes rakodótérbe. Ha már a fedélzeten lesz, azzal időt nyerünk. Nem leszünk a szkafander oxigén kapacitásához kötve. Remélhetőleg, doktor dr. Horváth megfejti a feliratokat. Százados, ha letette a siklót a hangárban, jöjjön a hídra. Értettem, felelte az első tiszta rádióban, majd Joffoz intézte a szavait. Oké, okay, Örmester, kápászkodjon, nehogy leessen nekem félúton. Rohat vicces, morgott a műszaki katona. A belső kamerákon át figyelték, amint a kettes raktér külső ajtaja lenyílik, és a szürke-fekete fémlapokkal borított helyiségben felvillanak a vörös fények. Ezt követően megjelent a sikló, és a jármű hosszú robotkarja finoman a fémpadlóra helyezte a kockát. Jenna nem tehetett róla, de kis ilyen elnevette magát az idegen tárgyat ölelgető oldalán heverő szkafanderes alak láttán. A külső ajtó lassan visszakúszott a helyére, és a légüres teret jelző fények átváltottak zöldre. A rakodótér ismét nyomás alá került. Átváltottam a belső érzékelőkre, jelentette Hassan. Rendben, nyugtázta a rossz, majd az interkomba vakkantott. Biztonságjak a kettes raktérhez. Még ne lépjenek be, várjanak meg! Jarisov döngő léptekkel szinte futó lépésben érkezett a hídra. Jelentem, a parancs probléma nélkül végrehajtva? Köszönöm, százados! Vegyelt át a hidat! Személyesen szeretném üdvözölni a vendégünket! Én is mennék, parancsnok! Ugrott fel meglepően Fürgén Horváth. Tudja, a szöveg. Először biztosítjuk a terepet. Eldöntjük, mekkora veszélyt jelent ránk nézve ez az idegen eszköz. Ha minden rendben maga is jöhet, addig viszont menjen vissza a többi civilhez. De parancsnok... Ne vitatkozzon! Csattant fel az őrnagy, azzal kísérletett a vezérlőből. Az tudós tátogott egy sort, majd a kapitány után vetette magát. Várjon, figyeljen ide! Jariszov futó vigyorral tette le magát a parancsnoki ülésbe. Kivételesen örülök, hogy nem nekem kell az a foglalkoznom. Oké, okay, hölgyek, urak, nem tudjuk, az idegenek küldeneket e több ilyen egységet, vagy sem, hát jól tartsák nyitva a szemüket. Nem szeretnénk egy egész flottát a nyakunkba kapni, igaz? De is egy csodálkozva pislogott az első tisztre. Százados maga nem izgatott? Úgy értem, mint majd tövig a körmünket, maga meg olyan nyugodtan ücsörög, mint egy jegesmedve a hóviharban. Az emberiség történetében először találkozunk idegen civilizáció képviselőjével, még ha csak valami drón, de akkor is... Ha most lemennék a gyengélkedőre, a doki egyből benyugtatózna olyan magas a pulzus számom. De nem az izgatottságtól. Vagyis... Tündődött el Jariszov. az igazság az, hogy piszok ideges vagyok. Eddig elég rosszul sikerült az első találkozás, mert vájuk be, nem úgy alakultak a dolgok, ahogy kellett volna. A lány meglepetten pislogott az első tiszt elkomoruló arcára. Ezt nem értem. Találtunk egy sérült dimenzió és megvizsgáltuk, nem lőttük szét, nem mutattunk agressziót, sőt, még a lebénult idegen drónt is a fedélzetre vettük, és még az is lehet, hogy a műszakiak képesek lesznek megjavítani. Ez a magá verziója hadnagy! Húzódott fanyar mosolyra nyelisz szája. Hadvázolják fel egy másik nézőpontot! Tételezzük fel, hogy megserül valamelyik távoli, mély űrfigyelő műholdunk. Ada hogy megjavítsuk erre egy idegen űrhajót állalunk ott, amelyik igyekszik, még jobban megtépázni szegény szondánkat. A javítással megbízott szerelelő droidunk megmagyarázhatatlan módon mozgásképtelenné válik. Az idegenek még próbálják közvetlen közelről megvizsgálni a robotunkat, de nem igazán sikerül nekik. Ezen feldűhödve, és hogy társukat mentsék, elragadják a szervizdroidot, és az űrhajójuk fedélzetére vízik. Nos, hogy tetszik, Harris? Nem tudhattuk, hogy ez egy adatcsatorna. Ráadásul mi nem csináltunk semmit a drónnal. A parancsnok nyögött fel a sápadozó Evergrow. Nem, persze, de ez elég ha lever egy poharat és a szilánkokra törik, akkor azt mondaná, „Bocs, nem tudtam, hogy törékeny. Ami meg a parancsokot illeti, ő csak követte a protokollt? Mordult fel Jariszov. Reméljük, aki ide küldte ezt az akármit, a rakteringbe, nem látja majd olyan sötéten a dolgot, mint én. Jenna rádöbbent, hogy eddig félreismerte a férfit. Nem gondolta volna, hogy a jókedélyű, tisztelő felszín mögött ilyen súlyos gondolatok járhatnak az első tiszt fejében. Ám akárhogy forgatta is, Jarisovnak igaza volt. Az idegenek szemszögéből, akár agressziónak is tűnhetett az emberek viselkedése.